102-ci məzmur Bir məzlumun duası Paqətdən düşüb Rəbbin huzurunda şikayətlənəndə Ya Rəbb, bu duama qulaq az Qoy fəryadım sənə çatsın Nə olar? Dar günümdə üzünü mənlən gizlətmə Qulaq az Səni çağırarkən mənə tez cavab ver Günlərim tüstü kimi çəkilir Sümüklərim elə bil yanıb közə dönür Ürəyim kəslib atılan ot kimi saralıb solur Çörək yemək belə yadımdan çıxır Ahzar çəkməkdən bir dəri bir sümük qalışam İndi çöldəki yapalığa bənziyirəm Viranəli bayquşı kimiyəm Gözümə yuxu gedmir Damda tənha qalan bir quşa bənziyirəm Bütün gün düşmənlərim məni təhqir edir Mənə istihsa eləyənlər adımla lənət oxuyur Yeməyim çölək yerinə kül olub İçməyim göz yaşıma qarışıb Çünki qəzəbindən, hiddətindən Məni götürüb bir tərəfə atımsan Günlərim axşamın kölgəsi kimi keçir Bir ot kimi quruyuram Lakin sən, ya Rəb Əbədi taxtımda eləşmisəm Sənin şöhrətin nəsildən nəsilə də ailəcək. Sən qalxıb Siyona mərhəmmət edəcəksən. Zamanını təyin etdin. İndi ona lütf ediləcək. Çünki sənin qulların onun daşlarına əziz tutullar. Onun toz torpağına necə də acıyırlar. Millətlər Rəbbinin ismindən dünyanın bütün padşahları onun əzəmətindən qorxacaqlar. Rəb psiyonu yenidən bərpa edəcək, əzəmətində görünəcək. Yoxsulların duasına qulaq əsacaq, yalvarışlarına xor baxmayacaq. Sonraki övladları Rəbbə həmd etsin deyə, qoy gələcək nəsul üçün belə yazılsın. Rəb müqəddəs yüksəklikdən, göylərdən yer üzünə nəzər saldı əsirlərin naləsini eşitmək üçün. Ölümə aparlanları azad etmək üçün Ona görə Rəbbin isminiz yonda eylan edəcəklər Yerüsəlimdə ona həmdlər söyləyəcəklər Rəbbə xidmət etmək üçün gələrkən Xalqlar, ölkələr bir yerə gələrkən Yolda ikən Rəbb gücümü azaldı O ömrümü qısaldı Dedim, ey Allahım Canımı alma, ömrümün yarısıdır. Sənin illərin nəsillərdən nəsillərə çatır. Yerin təməlinə əzəldən qurmusan, Göylər sənin əllərinin işidir. Onlar yox olacaq, amma sən qalacaqsan. Hamısı paltar kimi köhnələcək, Onları geyin kimi dəyişdirəcəksən, Keçib gedəcəklər, amma sən dəyişməzsən. İllərin tükenməzdir. Qullarının övladları yaşayacaq. Nəbə nəticələri huzurunda dayanacaq.